No, hát akkor a top 12, ami a blogon szerepel, csodálatos póka, tizedik. Baszik ez viszont, viszont meglepett, hogy csak tizedik helyre került, én azonban én ezt mondjuk előkelő helyre raknám. Nekem ez majdnem olyan jó film, mint a Batman. Már csak azért mondom. Az, hát az én nem biztos, hogy tedet raktam volna, hanem a diktátort. És az kimaradt. Ne, megmondom. Ah. Mert én említettem is, hogy a TED, az csak a pasit meg a filmje, a diktátor. azt igen, tudom, igen, igen. Meg, az megnéztem, a megnéztem a diktátort is azóta még egyszer, és másodjára már annyira nem tudtam előtt mint először. A TED-ből csak jeleneteket néztem meg a TED-ből, de azokon még, még mindig szakadok. Te csak és igazából a, a fag TED a vídjátékot képviseli Isten. Uh -huh. De amíg a nem választ, az, azt is majd meg kell még nézzem. Szerencsére már túl vagyunk a világvégig, hogy kiderült, hogy nem választott el minket. Meg fogom tudni nézni. De... Meglennék, lepetének, az ennyire. Jó lenne, de, de elnézve a top listára, tehát azért te úgy válogattál filmeket, hogy ne csak ezek a nagy mainstreamek, hanem azért a kicsik is belfilmek. Csodálom, hogy nem talált egy magyar filmet, ami jó Nem is akartam. Idén nem volt. Európai filmet akartam nagyon találni. A És legszebb... Európai csatában? Sajnos nem, pedig nagyon igyekeztem. A legszebb dolog volt az egyetlen esélyes, de. Végül úgy döntöttem, hogy nem, nem, volt annyira jó, hiába Európai, meg hiába van nagyon jó hangulata. Sötétlovak felemelkedés, Szintén hát ez korrekt, uh, nem vagyok teljesen biztos, hogy a hatodik hely az méltó hozzá, főleg, hogy ott van az amit én, hát én megnéztem, de nem tartok azért, hogy olyan világklasszis filmnek, meg is lepődtem, amikor te ebből csináltál egy videót, mert oké, okay, viadala, de... Tudod, mibe jönben az, az éhezők a sötét lovagna. <gül> De mindjárt elmondom. Az érzőkvidala azért jobb, azért került előkerülő helyre, mint a Sötét Lovó, ez nagyon komoly megfontolás előzte meg ezt a listát, mert Hát ugye a Sötét Lovag, bármennyire jó is megcsinálták, bármennyire kiráznunk a hideg bizonyos jeleneteknél, bármennyire jó az ellenség és plusz és hiába katartikus a vége, azért még ez az állásfoglalás Nolan részéről bármilyen szimpatikus legyen, és az a még mindig gondolító, hogy a gazdagok oldalára áll, és a, akiknek meg nem tetszik a most világos. Azokat hitiknek állítja le, de Nolan rendkívül szimpatikus. De ez, ez nagyon csúnya dolog szerintem tőle, és nem is vagyok benne biztos, hogy még egy képtelegény, akkor már is veszi magát, mint a sötétlopak, hogy kell bele politika, nem vagy benne De biztos. Ez túl éged ez a szerintem, politikát szerintem, szerintem annyira túl éged, hogy én észre se vettem. Szóval az éhezők példalában pedig ott ugye épp azt mutatja meg, hogy az a burzsóá világ ez milyen romlott és undorító, és az éhezők pátára és amiért? Szerintem ott nem inkább ezt mutatja, hanem a médiának a hatalmát. Hogy milyen undorító ez a világ, meg benne van ez a médiakritika, és a többi, és a többi. És amiért a még előrébb került, mint a lovag, az az volt, hogy ezen a filmben nagyon meglepődtem. Tehát engem az érzők a egy csaj ráncigált el. Na most engem, amikor utoljára elráncigált egy csaj, egy ilyen ifjúsági regényre, az az új újhold volt. Amíg ért -e, hogy semmi kép. azt kell mondanom semmi kép. viszont és kb ilyen szintű dologra is vártam amikor az érzők viadalát megnéztem, illetve amikor beültünk rá a hölgya és kép, nem csak ahhoz képest, de ahhoz képest meg végig magam tehát szerintem például az a amikor a darazsak támadnak van róla egy csodálatos videó, akit érdekel nézze. Szerintem sokkal izgalmasabb volt, mint a, a Sötét lovag, és lehet, hogy abból igazad, hogy a filmes dolgokban annyira nem működik, hogy talán nincsen benne olyan hatásos nagy jelenetek, vagy olyan végkifejlet, de összességében mégiscsak akkora meglepetés volt, és annyira izgalmas, és annyira jó volt minden szempontból, hogy egyszerűen muszáj volt egy ilyen helyre betenni, és még azon is gondolkoztam, hogy a Skyfall elé teszem. De aztán úgy voltam vele, hogy. hogy na, na. De bár a skyfall még nem néztem meg újra, az éhező kiadalát azóta már többször is láttam, uh -huh. hát arról azért. Hát nem tudom, valószínűleg mindketted újraézem, mert a sötét lovagból is az éhező. De nekem nem tetszett az éhező annyira? hogy mi volt a bajod Uh, én elég sok ilyen low láttam, ami erre ment rá, hát például a Schwarzeneggernek a menekülő embere, az is ugyanilyen, Abba is volt egy kis médiakritika meg semmit, csak itt most gyerekek voltak. Igazság szerint ami tetszett benne, az a, az a vége volt, hogy inkább meghalnak és akkor basszák meg. Tehát az, az, egy, az egy tök meglepő szép befejezés lett volna, és hogy azzal a de én csak egy átlagos szifinek tartom. Meg fogom venni DVD-n, kielemzem, lehet, hogy változik a véleményen, de szerintem tehát én nem tartom egy én még szerintem egy tízes listából raktam volna be, azt kell mondjam. Na hát azt is a negyedik helyre raktad a skyfall -t. hát ez a, ez a James Bond mániát, ez a James Bond megalomániát tökéletes biztosítik A Skyfall akármennyire is egyáltalán nem jó film, se a felemelkedésnél, se a, a csodálatos pokembernél, de talán még a bosszúállóknál sem. De most tényleg, tehát én, én egyáltalán nem vagyok, ez nem vagyok James Bond Szerintem ez, hogy az emberi James Bond filmet uh, ennyire piedesztára ezon kell Kell egy kis elvakulcság, egy ilyen gyűlük ura szintű elvakultság de most komolyan mi nem is. Abszolút nincs igazad, nincs benne a TOP 3-ban a Skyfall. Azzal, azzal, azzal, is, is azzal is vitatkoznék, hogy ez lenne minden idők legjobb James Bond filmre. A Argo Orcio az azért került ennyire előkelő helyre, mert elképesztően vicces és a legizgalmasabb film, amit nem tudom hány láttam. És azt nem értem még, hogy Ben Affleck, hogy a életben volt képes a szállnál partilában? hall Min Hát ez nem az argónak a folytatás az argó akciójában? Ne fárasszál. <gül> meg, Megvezettezik szerencsétlen hallgatókat. nem hát tudod, hogy hányan kérdezték meg ezt tőle, hogy ez az argónak a folytatása, mert ugye volt egy ilyen magyar film. Hát, és, és a görög mitológia, az van valami közel? Az Argona utánkoz, Mert ugye onnan ered ez az egész a, argó. A film, a, tehát a mostani Benefrag filmben ott ez alapján nevezik el az akciót. <gül> ha, ott -hát, több poén is van, tehát ott rendszeresen poénkodnak erre, mert a mit ott forgatnak, igazából nincs filmforgatás, annak ez a címe, uh -huh. és ezért argó akció uh -huh. a filmcíme. Még a magyar argó, az ugye a slang az argo Igen, igen, a tolvanyja az argó. És az első helyzet az utódok, az utódokat láttam, Üh, nem rossz film, de azért nem tartom egy első filmnek én biztos amilyen az érzésem egy ilyen mainstream blockbuster raktam volna és ami annyira tetszett, de idén annyi jó film volt, hogy egyébként tényleg nagyon nehéz a kalappal. Tehát nagyon nehéz lehetett egy ilyen listát összeállítani, még úgyis, hogy top 12. És az utódokat mi nem belső be első helyre? Azért, mert... Mi kifogásolni valót volt abban a remek műben? Nem volt semmi kifogásolni valóm, csak számomra egy ilyen... Az utódok az azért zseniális, mert olyan, mint az élet. És én nem szeretem az ilyen filmeket. Mert hogyha ilyen filmet akarok nézni, akkor reggel föl is és elmegyek dolgozni. <gül> Beszélgetek a barátaimmal, szerelmemmel, és akkor van egy. Tehát, kis tehát magyarul, az Erdély hogy Bigger than Life. Igen, tehát hogy ott olyan dolgok történjenek velem, amik a valós életben nem. És az utódokban meg George Kung egy olyan kis embert játszik, mint szerintem még élet, mint a Jack Nicholson, sőt, történetében, mert ugye azt Igen, is az a Ugyanez a rendező. a rendező. Rendeztem meg a Kerülő utakat is, most néztem meg nem végig, és ezek mind nagyon jó filmek, mint szép filmek, de szóval egy ilyen lassú lefolyású film, amit én szerintem nagyon sokan unalmasnak is tarthatnak, meg, unhatnak is, holott nem az, csak épp az a hátültője az ilyen filmeknek, hogy ott van az az érzés a tartódban, hogy hogy meg, milyen az én életem is, hogy, hogy miért ezt nézem? Érde? Én nem hiszem, vagy, tehát az biztos egy első érzés, nem adtam volna neki, halott, nagyon tetszett, ezt uh, még egyszer nem. és uh, nagyon sajnálom, hogy nagyon sok embernek az le, <gül> nagyon sok ilyen írást, vagy hozzászólást olvastam, hogy ha vaj, nem is így néz ki! De amikor pont ez volt az értelme, hogy most nem azt a hálát mutatták be, ahova nyaralni mész, meg a prospektusokban lesz, hanem azt a hálát, ami, ami, egy, ami egy szürke, mert, mert ott élsz, meg ott dolgozol, ami neked nem a nyaralást juttatja eszedbe, hanem a lakást, a meg, a, meg a számlákat, meg ugye, ugye az hétköznapi problémákat, mint hogyha mondjuk nem is tudom, Glasgow, Valax, vagy, vagy Detroit, -val, vagy Budapesten. Vagy Budapesten. Az, az az ott élőknek is megszokott. Jó, hogy ez a az a más vezetéssel mert. mert... Már ezzel a részével, amit felvetettél, hogy, hát így, hogy nem azt a havait adja. Hát szerintem valami fantasztikusan szép fényképezése van, amikor ott megy a két lányával a tengerparton. És ott van az a föld, ami az övéké, ugye, és amiről szó van, hogy eladják. Hát szerintem azok csodálatos képek voltak, és nagyon kedvet csinálnak hawaii -hoz. másik dolog meg, a hogy a mennyi, de persze persze, nyilván megmutatja a másik oldalát is, de, de ezt az oldalt is megmutatja, tehát ezért nem értek egyet az, ezt kritizálókkal. A másik dolog, amit említettél, hogy túl életszerű, az biztos, hogy egy nagyon életszerű film, de ez kell is szerintem ahhoz, hogy az ember annyira durván átélhesse ezt a filmet, mint ahogy, ahogy nekem sikerült. Engem ez a film ez olyan drámai mélységekbe és olyan komikus magasságokba juttatott, ami hát nem is tudom már, hány éve nem volt ilyen film, ami engem ennyire megfogott, mint az utódok. Többször is és volt-e a nevetéstől, és volt hogy a, a bánattól. Nem, nem találtam benne egyszerűen olyan pontot, a, amit, amiről azt tudnám mondani. Hát ez nem volt jó, vagy lehet, hogy ez nem kellett volna. Az utódok az, az pont úgy jó, ahogy van, csodálatosak a színészek, és így, tudom, hogy nem ez a mai átlagfelfogás, de szerintem ennél több nem kell egy filmtől hogy minden, megéri mindenféle érzelmi magaslatot és mélységet, tökéletesen átélt, szép helyek, jó színészek, jó nők, jó forgatókönyv, ízlés. Ez, ha elmesélem, mit, miről szól az utódok, mondhatom, hogy ez egy kicsi, ez, ez biztos egy nyálas film, nem? De és ahogy... lehet, hogy nekem mesélnéd el, de a filmet úgy, hogy nem látom, és azt mondom, nem nézem hmm. meg, nem biztos nyálas. De nem, olyan izlésesen van megcsinálva, mint kevés film a témája ellenére. Az utódok nyert valami oszkárt? Nem, de jelölték. De hát most ugye nyilván most az volt a programja az Akadémiának, hogy díjazza az olyan filmeket, amik a filmezésről szólnak, hiszen manapság már a sok digitális dolg miatt a mozi kihal. Úgyhogy most ilyen program volt, és ezért kellett Martin scorsese t is, hiába csinálta meg életének szorabb filmjét. Ezért volt rossz. az éjfélkor Párizsban és jó, nem a legrosszabb film, de a legrosszabbak között van. És ezzel nem nyert az utódok. Aha. Szerintem simán megérdemelte volna. Amúgy az a irónia az egészben, hogy az utódok az igazából 2010 11-es film, csak nem mutatták be 2012. ben tehát lenyegében az én tapistám élén is egy 2011-es film van, de már Magyarországon februárról mutatták be, ugye? Tartára, ugye? És az volt az egyetlen film, azt mondom, hogy a kritikusi pályafutása óta új film, amire ennyi pontot adtam. Aha, aha, aha. Tehát, de, de, már megint nincs olyan film, amire 10 pontot adtam. volt. Utoljára az erőszakig volt olyan film 2008-ban, ami 10 pontos volt a szememben. Azóta nem találtam olyasmit, ami, ami annyira jó lett volna mint az erőszakig. de ez, ez nem gond, azelőtt meg lehet, hogy 10 a évvel ezelőtt volt a korábbi 10 fontos. Halálig bodlik. Mert ugye egy filmben ugye a központi probléma az problém? <gül> hogy hát a klóinak a neje kómába van, és le fogja kapcsolni. És le kapcsolni, de egy darabig a klóni ugye azt gondolja, hogy ő még felé le fel. Na most ez egy filmben így történne. És uh, a valós világban viszont... De te nem vártad a... úgy, hogy fel fog fog egyszer csak annél? De igen, én, én azt, is vártam. Én azt vártam. Én is és, is vártam és, nem, és nem, nem elkékült, meg... És a legvégén az a jelenet, amikor a hangvajt beleszörják a tengerbe, az is milyen ficses lehetett volna már. És ahhoz képest még milyen szépen és egyszerűen volt ábrázolva tehát a George Clooney is csak így sadról. mi volt az Tudok, ez most ott, nem Nyilván tudom, de hogy gondolkodtam most, ezek a komplex karakterrel a Ott volt például Robert Forster által alakított appósra, emlékszel? Ja, Milyen utáni való volt már néha, hogy ott leütötte a hülye gyereket, meg, meg teljesen ilyen volt, meg teljesen elfogult volt a lányával. És egyik pillanatban utálod, másik pillanatban megszakad a szegény ember, mossz lányát, az e a lányát, aki imádott, és ott marad neki és igen, a lánya. Ez a belső szoba annak a vegy gyerek. De sem, hogy az milyen jó poém volt. <gül> ja, és ez a másik, hogy abból a vegy gyerekből is, én a filmnek a nagy részéig azt hittem, hogy ez egy fölösleges töltelékszereplő. És és Aztán, ahogy haladt a cselekmény, végül is aztán, család, még sikerült mélységet adni, hogy az is egy olyan érző ember, mint akárki más a Storyban, csak ezzel kompenzálja, hogy ilyen viselkedik hogy az a jelenet még nagyon tetszett nekem, amikor, jó, egész hünet nagyon tetszett jelenetekből, de amikor a kislánynak elmondták, hogy a van mi fog történni. Az is mennyire könnyen átcsúszhatott volna a igazi érzelmek helyett a tömény nyába. És az utódok az tulajdonképpen nekem egy kicsit olyas, mint a mostani új Dán filmek. Azok ilyenek, hogy nagyon életszerűek nagyon humorosak, mégis nagyon sötétek, és groteszkek. És ez a groteszkség ez hiányzott az utódokból, és nekem ezért tetszett jobban, mint a Dull filmok mostanában. Mert Hollywood az nagyon gyakran átcsúszik a nyába, a gicsbe, a pátoszba, és teljesen elkerülték ezt. nem szeretek ilyen filmeket nézni. Tehát, ami a halálról elúláshoz szól, ez mindenkivel meg fog történni. És nem szeretsz vele szembenézni? Ezzel lép eleget szembenézek akkor. Szóval, Nekem, Ilyen hülye vagyok, igen. Nekem az kell, hogy hárod. Partaszállás, harrozás, baszás. Igen.